بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نوّرت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم ان نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الرحيمين Alhamdulillah. Eh uh, jadi alhamdulillah uh, dengan izin Allah kita masih lagi dapat bersama-sama pada petang ini eh. Jadi biasanya dalam kehidupan kita ni kita akan melalui pelbagai-bagai perkara. Antaranya sesuatu yang eh uh, kita kadang-kadang tak berpuas suka nak buat iaitu interview. Dedahkan kita kepada beberapa perkara eh. Okey, jadi bila pergi dalam perbincangan tu persoalan demi persoalan a uh, apa nama Uh, chatangan demi chatangan dan sebagainya. Okey, kemungkinan juga bila kita kata kita berhadapan dengan sesiapa sahaja ilmu yang ada pada kita ini kemungkinan kita nak supaya semua orang boleh mengambil manfaat kerana ia adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sampai kepada satu perkara tentang em um, bacaan al-Quran ya. Eh? So kita kata dalam subjek yang kita ajar sudah pasti akan deal dengan aya Quran dan dengan hadis Nabi sallallahu eh? alaihi wasallam. Jadi apabila kita deal dengan ayat Quran, kita kata kita deal dengan satu kalam yang bukan kalam manusia tetapi kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pasti ada cara untuk kita baca, ada cara untuk apa nama uh, uh, kita berhadapan dengan kalam Allah Subhanahu eh? wa taala, ya. Jadi antara yang perkara yang disebut ialah ada uh, perkata Allah Subhanahuwataala apabila Dia menurunkan al-Quran eh melalui malaikat Jibril alaihisalam secara daya-daya Jibril uh, apa nama memenyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membacakan kepada baginda. Apabila Jibril membacakan kepada baginda, kemudian Allah telah berjanji, eh masuk setiap bait saja Jibril baca, maka Rasulullah akan terus menghafalnya. Eh ketika okay, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghafalnya maka dia akan sampaikan kepada mereka yang selepasnya okey so kita kata apabila Jibril menyampaikan al-Quran maka nabi akan dapat 100% daripada apa yang diwahyukan oleh Jibril Alaihi Wasallam tanpa ada tertinggal satu huruf sekalipun ha jadi bila kita sebut dalam tu kita kata kita target kepada student kita ni kita kena bagi tahu bahawa Al-Quran bagi kita baca mestilah 0R. 0R, eh? Sebab itu yang cara itu disampaikan oleh Jibril alaihisalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab bukan kalam kita kan. So kalau kita uh, apa nama kod kata-kata orang, kita kena betul-betul memahasisikan bahawa semua yang kita kod itu uh, apa nama as it is. Kan? Eh? Okay. Jadi bila doktor tersebut tu apa nama salah seorang interviewer tu dia pun um uh, bertanya dia kata a uh, doktor Sofia dalam masyarakat kita di Malaysia tu utamanya kita bukan orang Arab eh okay. jadi seakan-akan mustahil untuk kita sampai ke tahap di mana kita tak baca salah langsung Uh, dia kata sebab kadang-kadang kita kata penama um, dalam bacaan tu sudah pasti apa nama ada berlaku salah dan silap eh okey jadi doktor kata okey um, doktor ada dua jawapan eh pertamanya kita kata al-Quran ini sejak daripada awal diturunkan oleh Allah Subhanahu taala secara langsung jibril alaihi salam membacakan kepada nabi sallallahu alaihi salam sebab itu dia datang bukan dalam bentuk written down dia dia datang dalam bentuk bacaan. Eh dibacakan. Okey apabila dibacakan maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghafalnya. Jadi kita nampak bahawa bacaan itu mestilah exactly the same. Okey, jadi kita sebagai apa nama manusia kita kata dalam ar-Quran ada dua bentuk kesalahan kan yang kita belajar. Ada kesalahan yang membawa kepada perubahan makna. Eh? Ha. Bila yang nambuh kepada perubahan makna maka tak ada kompromi dah. Ha, eh? Tak ada kompromi. Okey, jadi kita kata pem baca mana berlaku perubahan makna, dia akan berlaku perubahan makna sekiranya baris itu ditukar. Kalau kita baca alhamdulillah, kita baca alhamdallah. Tukar nak? Eh? aksud so, apa nama maknya dia akan totally berbeza. Ah so jadi kita kena memang betul-betul uh, memastikan bahawa baris itu betul sebagaimana yang diletakkan. Kalau orang dulu dia tak ada baris sejak daripada awal penulisan zaman Saidina Osman tidak ada baris kerana cara mereka belajar al-Quran ialah mereka akan bergantung pertama sekali kepada ustaz kepada syekh. Mudah, tak. dia takkan bergantung macam kita kepada mushaf dulu. Dia akan pergi talakqi dulu dengan guru sehinggalah habis bacaan itu di hadapan guru tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh Jibril alaihisalam kepada Nabi sallallahu okay. alaihi wasallam. Eh? Dan kita dapati dalam hadis yang sahih di mana Jibril alaihi salam akan datang kepada Nabi pada malam-malam Ramadan setiap malam. Apa tujuannya? Untuk mengulang kaji. Eh, mengulang kaji sebab al-Quran yang diturunkan itu bukan mengikut susunan yang ada pada kita. Eh, jadi ayat-ayat yang itu, yang telah diturunkan itu akan disusun. Jadi itulah perlunya kita kata apa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh jibril alaihi eh, salam supaya akan dapat mengulang kaji. Okey, come on kita buat calculation sedikit. Nak tengok berapa kali jibril alaihi salam sebagai guru kepada nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan anak muridnya ataupun anak murid berjumpa dengan gurunya. Kalau katalah nabi hidup selama 23 tahun selepas diangkat menjadi rasul betul eh dan kita katakan bahawa setiap tahun Jibril akan datang setiap malam malam Ramadan jadi kalau kita buat calculation tu 3 tahun darab dengan antara 30 hingga 29 hari itu bulan-bulan eh uh, hijrah kan okey berapakah kreshionnya secara kasah apa tu 600 lebih hampir-hampir 700 kali kan nampak hampir-hampir 700 kali kita kalau kita jumpa guru kita 650 kali baca ni 650 kali ulang dipercayalah barangkali kita akan melakukan kesalahan lagi. Ah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijamin bahawa apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghafalnya dia tidak akan lupa lagi. So, apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang Allah kendaki itu maksudnya walau pun dia telah dijanjikan tetapi dia menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita untuk melakukan bacaan untuk memastikan bahawa al-Quran yang kita baca itu mem kita menghilangkan kesalahan yang berlaku betul tak kalau kita jumpa ustaz 1000 kali setiap kali kita baca dia akan betulkan bila dia betulkan takkan kita nak repeat the same mistake ya, kita akan belajar itulah proses pembelajaran sebab belajar ni maksudnya untuk kita menjadi lebih baik dia tidak akan berlaku dalam masa sehari. Ni kita masih maksudnya perlu kepada kita belajar perlu kepada belajar perlu kepada belajar. Okey. Abi Sheikhul Qurra namanya Al Imam Al Jazari. Dipanggil Sheikhul Qurra maksudnya orang yang mahir dalam bacaan Al-Quran dengan berbagai-bagai qiraat bukan satu je. Dia ada lebih kurang 300 guru untuk qiraat sahaja. Ah jadi kita kata masa-masa yang diluangkan itu maksudnya adalah masa yang berhargalah kan. Dia deal dengan al-Quran secara direct dan dia juga ambil al-Quran itu daripada guru-guru yang sememangnya ada otoriti. Ah eh. Jadi bila kita kata utama kesalahan tu ada dua, kesalahan yang mengubah makna, pertama kalau kita ganti baris, kedua kalau kita silap panjang pendek. Sebab tu panjang pendek memang kita kena extremely pay attention. Memang kita kena betul-betul tahu yang mana panjang, yang mana pendek, kan? Yang mana ada mat dan mana tak ada mat dan sebagainya. Kemudian apa nama kalau kita nak lebih lagi kita tahu berapa uh, harakat panjangnya ha, eh tapi kalau kita mix antara kalau empat harakat kita buat tiga je yang tu dimaafkan ah eh itu dimaafkan sebab kesalahan itu hanya di kita yang orang-orang yang mahir ah eh jadi dia tidak mengubah makna ah jadi kesalahan yang besar kalau ubah makna dicela ubah makna ubah baris dan panjang pendek kekesalahan yang tidak mengejejaskan makna ialah mungkin sebutan huruf yang tidak begitu jelas. Ya, eh, beza ni antara uh, macam kita kata harfusak. huruf sa' huruf sa' dengan huruf sin. Sa' dengan sin. Zai dengan zal, kan? Eh, macam kita kata iza zul, kan? Iza zul zilatil au buzilzalah dan yeah, dua yang agak berdekatan. Ada yang kalau kita kata tidak begitu perihatin dia akan baca sama jelah. Iza zul sama bunyi dia. <laughs> Sedangkan dia dua huruf yang berbeza kan. Ah dan makhraj dia ada slightly je different. Jadi sebab itulah kita kata bagaimana pada sahabat dahulu uh, walaupun pada zaman pembukuan al-Quran di zaman Saidina Uthman eh maksudnya ditulis dengan banyak buat penama nuskha disalin dengan beberapa nuskha untuk dihantar kepada negara-negara yang telah dibuka oleh umat Islam okey apabila dihantar tu Uthman bukan hantar mushaf sahaja tetapi hantar bersama-sama dengan mushaf itu pembacanya qari'u al-qari kan okay. dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda Nabi menghantar Mus'ab ke Madinah betul mus'ab dihantar ke Madinah untuk mengejar penduduk Madinah Al-Quran. Maksud dia tak kirim Quran je. Dekirim Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Dan begitu juga ke ya. Yaman. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Mu'adh bin Jabal, eh? Ah jadi Mu'adh ni adalah di antara orang yang mahir dalam pembacaan Al-Quran dan mahir juga tentang hukum hakam yang terkandung di dalam al-Quran eh aso di situ kita kena apa nama uh, uh, berhati-hati jadi di situ kita kata bagaimana peluang-peluang um, yang ada itu eh kita kalau boleh memberikan sedikit input kepada kehidupan mereka supaya hubungan mereka dengan al-Quran akan lebih akrab eh atau kita nak tu eh bila bila kita kata kita nak go for perfect bacaan kan maksudnya hubungan kita dengan alquran akan lebih rapatlah daripada kita buka semunggu sekali kan akan jadi kita buka setiap hari ha okay. eh jadi di situ kita dah macam kita kata nampak uh, apa nama uh, bagaimana kita harapkan agar dengan cadangan itu eh okay, akan memandahkan lagi rapatnya hubungan dia dengan alquran itu sendiri ha okay. eh Kemudian kita kata Al-Quran ini dia different daripada kitab-kitab lain. Kenapa? Kerana rahsia isi kandungannya apa nama maknanya tidak akan habis-habis. Okey, kalau dulu semasa saya di Jordan, ada seorang profesor nama dia Profesor Fadal Hasan Abbas. Dia memang pakar dalam bidang tafsir. Eh? Okay? Bila dia pakar dalam bidang tafsir, dia sering mengatakan Walaupun satu ayat itu ditengok lebih daripada 100 kali, setiap kali dia tengok akan ada makna baru. Kalau kita buka tengok sekali. Ah. Okay. Makanya kita kata begitulah uniknya kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Eh, okay. maksudnya danasi dia terlalu luas sehingga kaum patang Arab mengatakan "Bahrun law la sahila lahu." yang tidak ada tepian. Lautan yang tidak ada tepian. Cuba yang lautan yang tak ada tepian. Kan? Maksudnya kita kata tak habis-habis. Okey. Kemudian apa nama macam kalau kita as a beginner, kita baru duduk kat surface dia je. Tak masuk lagi dalam lautan. Okey. Bila kita masuk semakin dalam, semakin banyaklah rahsianya kita akan jumpa. Habis tak tak akan newbie habis, habis. Ha. Semakin dalam ilmu kita maka semakin banyaklah perkara yang Allah akan buka rahsia al-Quran itu kepada seseorang. Dia bukan tertentu untuk individu dan bukan individu lain. Tak dia untuk semua. Sama ada dia tu muslim dan dia juga bukan muslim. Kalau begitu sesaditi pekan macam mana orang yang bukan muslim apabila dia apabila dia membuat satu kajian dan kajian itu benar, maka dia tidak akan sekali-kali bercanggah dengan al-Quran. Kerana al-Quran itu Allah ibaratkan ia sebagai haqqul yaqin. Eh, hakul yakin di hak dah satu kebenaran kan kemudian kebenaran itu mendapat keyakinan penuh tanpa <tantuk> ada sebarang syak wasangka kita kalau benda yang tak certain kita masih lagi ragu-ragu kan ini betul tak betul ni betul tak. so kalau Quran kita baca dia confirm betul kecuali kita boleh buktikan sebaliknya kecuali kita boleh buktikan sebaliknya Jadi sikit je kita tak boleh buktikan sebaliknya maksudnya sudah pastilah al-Quran itu adalah satu kebenaran dan kebenaran itu sudah pasti akan dapat sampai kepada satu keyakinan yang penuh itu dipanggil hakul yaqin. Ah ha, okey. Okey bila um, bila kita um, melihat Tuhan itu tu ada Dr Post. Um, okey sebelum tu ada satu hadis uh, yang di hantar nak kongsi sikit pada hari ni. Um terhadap hadis yang sampai daripada Mekahul Mukarramah daripada profesor Waida. Dia profesor bidang hadislah. Eh? Okey, jadi um, dia hantar satu hadis yang berbunyi um, dia biasanya kat grand pagi-pagi dia akan post beberapa hadis sebagai satu peringatan. Dia panggil khamsatus subah. Khamsatus subah ni macam bisikan pagi. Ha khamsa ni bisikan pagi, eh. Okey, jadi satu hadis yang dihantar yang menarik untuk kita cuba buat dalam kehidupan kita dan dia senang aja. Okey, yang, yang yang cantiknya sebab hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya secara praktikal. Oh, hmm. hmm, yang yang yang, yang bagusnya Nabi tunjukkan. Okey, uh, disebutkan kata dia Ehm um, zikr tatasakat az-zunub zikir yang menggugurkan dosa ha tu tajuk dia okey kemudian dia bawa hadis disebutkan eh dia kata marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra masna rasulullah lalu dengan merekalah biasanya diiringi oleh para sahabat kan dalam perjalanan okey bila rasulullah bujalan dilalu marrabiṭa bi-shajaratin eh maksudnya di passing by satu pokok dan pokok tu daun dia telah kering kan kita boleh bayangkan kan daun dia telah kering okey bila dia lalu di pokok tu ee uh, disebutkan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi-shajaratin yabisatil waraqi ia bisa ni keringlah maksudnya daun ni kering. Ya. Boleh, eh? Boleh belajar sikit some of the vocabulary in Arabic. Eh? Okey. Kemudian nabi fadarabaha. Nabi pun pukul kan. Pukul bagi ada tongkat dan dia dia pukul apa? Daun kering tadi. Okey. Bila dipukul fadarabaha bi'asahi. Dipukul dengan tongkat dia. Kemudian apa jadi? Disebutkan fatana atsar al-waraqu mak daun tadi gugur eh daun tadi gugur okey apabila daun tadi gugur maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya yang dia nak bagi tahu eh kata dia innal hamdalillah sesungguhnya ucapan alhamdulillah wasubhanallah ucapan subhanallah wa la ilaha illa allah Wallahu akbar. Tapi yang biasa kita bacalah kan. Ah eh? cuma kita tuih maksudnya kita kata oh ini zikir tapi kita tak melihat kepada bagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabat supaya pengajaran itu akan lekat kepada mereka dan mereka tahu nilai kepada bacaan itu. Nampak? Ha eh. Okey sebab kita kata kalau kita tahu nilai sesuatu berbeza dengan sekiranya kita tak tahu. Okay, kita kurang menghargaikannya. Okey, jadi Nabi menyatakan innal hamdulillah, zikir alhamdulillah, sebutan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la tusaqitu min dhunub alabd. Maksudnya akan menyebabkan dosa hamba gugur. Kamu tus kama tusaqitu waraku هذه الشجره okey so kat sini ada perumpamaan kan ha, ada perbandingan ada perbandingan kan okey so ni pokok pokok dia ada daun hmm so dia ada daun daun dia dah kering so nabi ambil tongkat tu pukul kan jatuh berguguran okey kemudian baru nabi sebutkan apa yang dia nak ajarkan kepada para sahabat disekali so setiap kali ah tu yang nak sampai tu setiap kali mereka menyebut alhamdulillah eh uh, subhanallah kita kadang-kadang apa nama subhanallah dulu kan tak jadi masalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar setiap kali mereka menyebut mereka akan terbayangkan syabi nabi mengajar mereka itu kita panggil sekarang visualize. It? Hmm? Ha itu sesada sebut juga visualize kan yang kita baca doa iftitah tu yauni zikir di luar sembahyang. So kalau kita sambil berjalan pun kita tahu nilai kepada kata-kata ini yang senang diucapkan, tak payah pergi beli di kedai, tak payah bayar pun setiap satu tetapi harganya di akhirat adalah sangat mahal dan ia merupakan penyucian kepada hati. Kita tak payah pergi UUM clinic. <goda> kita dah dapat dos untuk penyucian jiwa. Ah eh? ya. Jadi di situlah kita melihat bagaimana para sahabat apabila mereka melazimi zikrullah, maka hati mereka bersih. Dan apabila hati mereka bersih, setiap kali mereka membaca al-Quran, maka al-Quran itu akan menyentuh hati mereka. Eh sebab itu kita kata mereka boleh manaus apabila membaca ayat-ayat azab dan mereka boleh terbang ke kegembiraan apabila mereka membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan syurga dan apabila mereka disuruh oleh Allah maka mereka akan segera melakukannya kerana mereka tahu daripada siapa arahan itu datang dan mereka tahu nilai arahan itu bukan untuk Allah tetapi untuk diri mereka sendiri. Hmm. Eh? Jadi di situlah kita kita kadang-kadang bila kita baca hadis kita kena pergi kepada awal hadis tu baru kita dapat kemanisan ah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita buat kita tahu betapa tingginya nilai kata-kata itu walaupun ianya tidak memerlukan banyak tenaga eh ha eh jadi di sinilah apa nama kita kata uh, beberapa perkara yang yang yang yang yang, yang, yang supaya kita da dapat dapat upgradekan dalam kehidupan kita okey pergi pula kepada um, kita kata penama apa uh, apabila al-Quran itu yang kita katakan untuk semua pada tahun lepas masa kita bincang tentang um, surah an-nur kan eh? uh, ada seorang student daripada UTM datang daripada Skudai kandidat di buat specialization dalam bidang engineering, kandidat di peringkat PhD tengah menulis. Okey, apabila dia, dia kan penting sekali latar belakang dia ialah sebab dia specialize dalam bidang air. Maksudnya dia tahu kenapa dalam empangan ni air ni tahap ni. Kalau turun lagi ke bawah maksudnya dia tidak sesuai untuk diminum. Okey. Jadi dalam Al-Quran bila Allah sebut tentang syurga, Allah akan sebut tajri min tahtihal anhar kad kala tajri maksudnya flow eh dia tak akan tetap begitu sahaja so depose the question kepada sistem ni kita minta tolong cari kenapa setiap kali Allah sebut tentang sungai Allah sebut bersama-samanya maksudnya sifatnya itu sentiasa mengalir bah. eh uh, doctorate nation maksudnya orang yang pakar dalam bidang itu akan lebih memahami daripada orang yang tidak pakar. Walaupun secara logiknya kita boleh faham. Tau? Kalau air yang tak mengalir maksud dia akan busuk, tidak ada apa nama sebarang kehidupan di situ kerana ia tidak sesuai untuk hidup dan dia akan ada contaminated dan sebagainya. Air tu juga tidak sesuai kan? Ah ha, jadi akhirnya dia post jawapan. Dia kata saya baru dapat sikit jawapan. Okey, antara jawapan yang diberi uh, dalam e-mel yang dihantar ni, okey, dia tulis kenapa air di suhu gemelir. <laughs> kenapa air di suhu kemelir? Eh? Okey, jadi disebutkan dia bagi secara saintifik katanya air berpakung akan mengalami uh, apa disebut ni bahasa sains. Disebut eutok eutrofication. Uh, <coughs> Sedang so, dalam kurungan ditulis penuaan. Tua. Saya so, tak pernah dengar air jadi tua. Hmm. Itu orang yang pakahlah. Maksudnya dia ada specific term untuk me, me, me, me, menjelaskan kepada kita air yang tidak mengalir. Jadi dia kata air itu akan mengalami eutrofication iaitu penuaan yang menyebabkan kualiti air berkurang. Sebab dia ada indikator. Bila dia dia kata dia pergi ke kawasan takungan dia akan bawa apa nama alat dia dia akan ukur kualiti air. Ah, eh. Jadi penuaan ini boleh berlaku sama ada secara semula jadi atau disebabkan oleh manusia. Okey. Kalau ikutkan masalah pencemaran air disebabkan oleh saluran air yang tidak mengalir, kebanyakannya tersumbat. So tersumbat tak berjalan kan? Ha. Okey semacam so, kita tengok di sungai-sungai uh, kita ni banyaknya tidak berjalan kerana saluran dia ataupun perjalanan air tu tersumbat semboy. Jadi dia tak berjalan. Eh? Okey. Jadi disebutkan di sini, kalau dibandingkan dengan negara Jepun dan Korea, sistem saliran apa nama sistem saliran di sana sangat baik. Subirnya so, sangat baik maksudnya environment juga akan menimbanglah kan maksudnya kita kata samada dia menimbang kepada suasana sebab itu kita kata syurga ni tempat penuh nikmat Allah sebut apa apabila Allah sebut syurga Allah sebut tajrinin tahtiha al-ard satukni'matan ay satu kenikmatan eh, okey jadi dipalingkan di sini dengan sistem saliran apa nama Sungai Aidi Korea dan di Jepun kata ni di sana salirannya sangat baik Akidan okay, sungai mereka juga bersih. Eh sungai mereka juga bersih. Sekarang ni sungai dah tak nampak macam sungai noh. Nampak macam hmm okey, tu kita fahamlah. Eh? Okey. Jadi dia kata ini yang menyebabkan saya faham kenapa Allah menyatakan air sungai mengalir. Ha sikit kita bukan. Ha oh, mungkin lepas ni dia akan post lagi berdasarkan research yang dia buat eh kemudian disebutkan ada tambahan saya terbaca syair Imam Syafie tengok eh maksudnya kita kata kebolehan individu tu kadang-kadang apa nama bila kita channel kan dia akan cari kan eh? bila daya itu akan membuka satu dimensi yang luas ah uh, dalam kehidupan dia berinteraksi dengan alam betul ibarat kita lalu je tak tak pun, pun ambil pusing kan sungai yang mengalir ke tak mengalir ke turun dia punya hal. <ti> eh okey jadi maksudnya kita kata di situ kita akan appreciate okey maksudnya kurniaan Allah kepada manusia dan ini kita kata apa nama yang kurangnya berlaku kepada masyarakat di Malaysia kerana ia tidak dididik daripada awal untuk menghargai alam yang Allah cipta Ini senang senang je pergi tebang kan buang sampah dalam uh, sungai dan sebagainya eh so kita kata di situ melakukan perkara yang memudaratkan adalah sesuatu yang dilawan oleh Allah Subhanahuwataala jadi kita tak sampai ke situ eh okey apa syair Imam Syafie yang dikunsi bersama dengan kita susah pun tak pernah dengar syair Imam Syafie ni <laughs> okey uh, Imam Syafie apa nama katanya dalam syairnya ibu aku melihat air yang tenang bertakung mencemar kandungannya sendiri. Maksud dia tak mengalirlah. Bila tak mengalir, kandungan dia tercemar. Okey. Kemudian sekiranya mengalir, ia akan baik. Sekiranya ia tidak mengalir, ia akan tercemar. Okey, kemudian kita letak kat sini surah al-Kahfi ayat 45. Eh disebutkan Allah ada berfirman dan apa nama dalam surah al-Kahfi ayat 45. Hmm. Ikutnya okay, ayat 45 tu disebut wa riblahum mathal al hayatid dunya sebutlah wahai nabi kepada umatmu tentang suatu perumpamaan tentang kehidupan mereka apa perumpamaan ya katanya wa riblahum mathal al hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama sebagaimana air yang diturunkan daripada langit kama in anzalahu minas bihi nabaatul maka air tadi akan diserap oleh tumbuhan eh apabila air tadi diserap oleh tumbuhan maka akan subur tumbuh subur Ok sampai tempoh berapa lama Aa, hanya ketika yang sementara sahaja dia akan selama lamanya akan akan jadi hijau tak maksudnya dia akan selepas itu allah sebut faktalta bihi faasbaha hasiman maksudnya dalam tempo yang singkat sahaja apa nama pokok yang hijau tadi akan bertukang menjadi kekuningan dan apabila tukang menjadi kekuningan maka akan ditiup dibawa oleh angin faasbaحa hasiman tadruhu الriyah Kemudian selepas itu dan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu sangatlah berkuasa ya eh? jadi berkuasa kadar dekat sini maksudnya Allah ada juga yang pergi kepada apa pemahaman muqtadira ni adalah Allah letak tempoh kepada sesuatu perkara semuanya ada tempoh macam kehidupan kita ada tempoh kan? bila akan berakhir bagi kita balik dalam surah qaf. Eh apabila datangnya malaikat maut maka akan berakhirlah kidup panjang telah Allah berikan tempohnya kepada kita. Dan kita akan pergi ke fasa-fasa seterusnya kehidupan yang abadi yang tidak akan ada lagi kematian selepasnya. Ha eh. Jadi begitu apabila kita kata Allah gambarkan dengan sesuatu yang kita dapat lihat dan kiaskan dengan sesuatu yang ghaib tetapi yang hak itu adalah sesuatu yang pasti berlaku kepada kita maka maksudnya kehidupan sekecil-kecil kita akal menolak kita untuk lebih didik keimanan kepada Allah Subhanahuwataala eh kadang-kadang kita kata ya lama tak dengar Dr Sofia bercakap okey so maksudnya Allah dah sediakan di sekecil-kecil kita macam-macam perkara yang boleh membantu kita eh untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahuwataala eh cuma kita nak cari dan kita nak Hayat di segala pemberian Allah itu sahaja. Eh. Okey. Okey, itu sebahagiannyalah. Hmm. Okey, kita balik kepada sedikit tentang er uh, perbincangan kita pada kuliah yang lalu, eh kita uh, kita apa nama berhenti hanya itu hanya satu ayat sahaja. Kenapa lama sangat satu ayat je gitu ya? Okay. bermula dengan walafi khafis surh zalika yawmul apabila apa nama Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat yang meniup sangkakala uh, sangkakala itu untuk meniupnya maka itulah hari yang di sebenarnya yawmul wa'id hari yang dijanji. kan, tapi wa'id ni adalah direfer kepada uh, peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang siksaan. Nampak? Wa'id lebih kepada siksaan. Maksudnya kalau sesebuah orang itu tidak beriman kepada Allah, maka akhir sekali dia akan dihumbam ke dalam api neraka. Eh, itu wa'id. Jadi apabila Allah okey, apabila sangkakala itu ditiup dekat sini dia tak sebut siapa yang tiup. Eh? Sebagai suatu cara bagaimana Allah nak memasukkan rasa ketakutan yang amat sangat. Maksudnya tak perlu sebut pun siapa tiup. Kan? Dan dia datang dalam fi'il maadi. Walaupun dia belum berlaku, macam ja'at sakratul maut. Walaupun kita tidak lagi merasakan belum lagi merasakan kesakitan apa nama sakratul maut tapi Allah dah gambarkan dengan fi'il maadi supaya kita yakin bahawa itu kita akan tempuhi. Jadi bila kita yakin suatu yang kita akan temburi kita kena ada preparation. Jangaan leka sekali-kali leka. Ha. Itu sebabnya Allah datang dalam se elmadhi walaupun benda tu belum berlaku. Ah jadi di sinilah kita katakan bahawa bagaimana Allah menggunakan bahasa Arab itu eh untuk menggambarkan sesuatu yang besar dengan hanya tukar saja penggunaan dia dan ini dibulihkan dalam bahasa Arab tidak menjadi satu kesalahan. Tapi kalau kita dalam bahasa Melayu salah kan, ah tak boleh guna past tense kepada benda yang belum berlaku. Ah salah, tak betul penggunaan dia. Ah tapi kalau penggunaan dalam bahasa Arab ia dibolehkan eh untuk tujuan-tujuan tertentu. Okey, begitu juga dengan nufikha. Nufikha pun dalam fi'il madhi, tapi kat sini dia tak sebut siapa yang meniup. Ah eh Jadi apabila di tiadakan peniup maka itu tandanya Allah nak meletakkan perasaan yang gerun maksudnya yang lebih gerun ke dalam diri pendengar. Ah okey. Jadi uh, sebab itu apabila telah di tube itu datanglah hari yang telah Allah maksudnya uh, apa nama ehm um, zalika husulu yawmul wa'id. Maksud di situlah akan terlaksanakannya akan berlaku nya perkara-perkara yang telah diberi tahu maksudnya perkara-perkara per yang telah ditakutkan kamu sebelumnya. Ha wa'aitu benda yang menakutkanlah eh. Ha dari, apa, apa nama sekiranya seseorang itu kafir. Okey. Kemudian selepas itu disebut eh um apabila lafi khaf as-sur akal maka perkara seterusnya ialah wajh kullu nafs. Okey wajahat kullu nafs di di jahat kullu nafs di apa nama um, apa dipanggil ataf di link link link dengan nafkha fis-sūf nafkha fis-sūf apa nama uh, sangkala itu ditiup so dia akan berlaku secara sequence lah kan maksudnya bermula dengan sakaratul maut mati Kemudian apabila tempoh habis apa nama uh, tempoh mereka di dalam kubur maka akan ditiup sangkakala. Dan apabila ditiup sangkakala maka itulah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila hari itu dijadi semua orang akan bangkit semula. Untuk apa? Untuk penghisaban. Okey, sebelum kita kata sampai kepada tempat di mana kita akan dihisab puli Allah Subhanahu Wa Taala itu di padang mahsyar eh. So kita akan daripada apa nama uh, kubur itu dibangunkan dalam keadaan yang berbagai-bagailah mengikut amalan masing-masing. Eh berdasarkan hadis ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang jalan dengan muka, ada yang jalan dengan apa nama uh, uh, belakang. Ada yang jalan macam-macam. Eh okey. Jadi di sini shortcut ni selepas situ apabila mahsyar itu dibangkitkan, maka yang akan mac apa nama um, kalau kita kata kalau orang di depan kita di orang yang kita nak bawa tu duduk di depan kita duduk di belakang untuk memastikan dia tak pergi tak, tak tak tak tak tak tak tak terpesong daripada jalan yang sebenar apa kita panggil tadi dulu ke maksudnya orang tu duduk di depan batangkat belakang kita ah Akiditi okay, ini disebutkan dikatakan apabila apabila macam kekala itu ditiup waja'at kullu nafsin maka akan datanglah setiap diri kullu nafsin ape okay, setiap diri itu ialah ma'aha maksudnya diri tu pergi seorang-seorang ke tak ma'aha sawaikun wa shahid okey kalau secara secara apa nama uh, lafaz kita nampak di sini akan ada dua malaikat eh yang pertama yang akan menuntun kita menuntun ke dia kalau tuntun ni orang duduk belakang kan memimpin kita ha jadi saiq tu akan memimpin kita ke mana kita akan dibawa ke pengadilan Okey jadi setiap orang akan ada yang memimpinnya ke mana? Ke muka pengadilan. Okey waja'at okay. okay. kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Ke shahid kat sini ada beberapa penghuraian. Okey ada yang kata shahid ini ialah raqib wa atid. Eh maksudnya malaikat yang telah di atnam uh, diamanahkan oleh Allah untuk mencatat segala amalan manusia ketika mana hidupnya nampak ah jadi saiqni yang akan memandu dia okay, ke pengadilan kemuka pengadilan supaya dia tidak akan lari dan yang kedua ialah akan berserta dengan saiqni tu juga malaikat yang akan membawa catatan amalannya Ada yang kata satu maksudnya apa nama malaikat yang akan bawa ni amalan kita ni adalah seorang saja malaikat ada yang kata dua iaitu raqib dan atid okey yang apapun maksudnya yang pastinya setiap orang akan ada pemandu dan akan ada yang akan melaporkan membentangkan segala catatan yang dilakukan oleh orang itu di dunia ini sebab kalau kita tengok ayat sebelum tu kita dah bertemu dengan dua orang malaikat kan iaitu yang berada di kiri eh, di kanan dan yang berada di kiri yang mereka akan catat segala-gala yang keluar daripada perkataan orang itu eh okey jadi di sini kalau kita tengok dalam huraian daripada aplikatif eh dalam menghuraikan saiq iaitu pemandu dan syahid sebab kita kata bila kita deal dengan perkara-perkara ghaib eh kita kena tengok huraiannya daripada al-Quran itu sendiri ataupun daripada sunnah eh sebab kita kata ini di luar uh, keupayaan akal manusia di luar kebulihan akal manusia. Tapi secara zahirnya dia ada dulu orang malaikat. Yang pertama yang memandu, yang kedua yang menjadi apa nama taksi kepada segala perbuatannya di dunia. Okey. Okey. Um dikacini Ibnu Kathir melaporkan wa ja'a kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid disebut iaitu malakun yasuquhu ila almahsyah malaikat yang akan memimpinnya ke mahsyar nampak ha. eh kemudian wamanakun yashhadu alayhi bi dan syahid tu ialah malaikat yang akan menjadi saksi ke atas segala perbuatannya nampak ha. eh jadi ada dua lah. yang pertama ialah memandu Yang kedua yang menjadi saksi kepada segala perbuatannya semasa di dunia. Ah eh ini yang disebut oleh Ibnu Katsir. Okey. So kalau kita tengok lagi sikit, mm dan ini yang dipilih oleh uh, apa nama Ibnu Jarir. So Ibnu Katsir mengatakan pandangan ini juga dipersetujui oleh Ibnu Jarir. Eh Jadi kalau kita tengok di sini maksudnya para ulama ini sebelum mereka menjadi seorang ulama yang besar mereka akan belajar daripada ulama-ulama yang sebelumnya eh jadi apabila mereka belajar mereka ada amanah ilmu eh jadi di sini dia mengatakan dalam masa dia belajar dia mendapati bahawa walaupun di antara kalau kita kata apa nama Ibnu Jaziri dia meninggal pada tahun pada tahun 310 Hijrah itu ulama pada kurun ke-4 awal kurun ke-4 kalau al-imam ibnu kathir diadalah ulama yang lahir di kurun apa nama dia mati pada tahun 774 jauh kan ha, eh tapi di sini kita melihat bagaimana cara ulama mereka belajar eh jadi dia menyebutkan bahawa ibnu jarir ath-tabari Apa nama juga setuju dengan pendapat ini kemudian Ibnu Jad menukilkan satu hadis daripada Isma'il ibn Abi Khalid an Yahya ibn Rafi' uh, mamlahfaqq qala Jadi apa nama Rafi' ini menyebut dia dengar daripada Uthman ibn Affan So kita tengoklah dia boleh trace balik sampai guru dia yang pertama kan Faham Jadi kita nampak bahawa dari sisi ilmu ni sejak daripada awal lagi. Eh? Maksudnya belajar tu memang suatu kewajipan. Jadi parut orang lambat yang yang yang yang saya tengok apabila mereka menyebut guru mereka, maksudnya di situ mereka mengatakan bahawa ada otoriti. Orang yang menyampaikan itu mempunyai otoriti dalam penyampaiannya. Nampak? Sebab itu disebut nama guru dia. Okey. Jadi apabila apa nama a uh, ibn kathir walapun dia tidak secara direkte berguru dengan ibni jarir kan tipopi dia menubul bahawa ibni jarir juga berpandangan begini kemudian dia sebut ibni jarir tu sampai kepada siapa ha kan maksudnya teliti mereka dalam mengambil sesuatu ilmu memang kita kata susah memang tak adalah benda yang senang dah kan tapi untuk kita mendapat keyakinan maksudnya kita kata begitulah ulama-ulama yang besar mengajar kita bagaimana untuk kita perhalusi dalam sesuatu ilmu khusus yang berkaitan dengan ghaib. So, dia berkata nak kita memang tak boleh nak beri tahu kecuali kita ada dalil daripada al-Quran dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pun Allah mengutuskan rasul untuk memberitahu kita sesuatu yang tidak boleh dicapai oleh akal yang terbatas dan sesuatu yang tidak boleh dicakap oleh pancaindra. Tapi untuk kita memahami hadis, untuk kita memahami tafsir, kita tidak boleh faham kecuali kita menggunakan akal yang Allah kurniakan kepada kita. Ah sebab itu kalau kita mesti UR eh kan, kita kata revelation and reason. Eh maksudnya revelation mesti ada plus reason, betul tak? Ah maksudnya reason tu kita menggunakan Apabila kami ingin azmi itu akan untuk kita memahami ayat tersebut dan juga memahami kata-kata Nabi sallallahu okay, alaihi wasallam. Cik cuba kalau kita bayangkan. Kalau kita bacakan hadis tadi yang berkaitan dengan subhanallah walhamdulillah pada orang yang tidak ada akal, yang gila. Hmm. Jadi dia akan memberi apa-apa makna kepada orang itu kerana dia tidak boleh memahami dia tidak ada kemampuan dia untuk memahami apa yang disampaikan kepada dia. Ha. Jadi macam mana kita nampak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita kata menggalakkan sesuatu amal, dia menanamkan dahulu kefahaman kepada amalan tersebut. Nampak? Ha. Sebab bila kita buat dengan apa nama a uh, memberi kefahaman maka dia akan lebih berkesan dan akan lebih lama. Maksudnya kita buat tu bukan untuk orang mah sebab kita faham. Yang sama ni jadi pada kita bila kita ikut orang sebab orang tu tak buat kita pun tak buat. Ah. Lepas tu kita tengok dia orang gajinya bertasbih. Ha kita pun dok giling-gilingnya sebab kita tak tahu nilai dia. Hmm. Kalau kita tengok kalau kita balik ke kampung kan kita tengok nenek, tengok atuk, atuk banyaknya bertasbih. Eh. tapi kalau kita dah tahu apa yang Rasulullah telah ajarkan kepada sahabat-sahabatnya dan betapa pentingnya zikir itu kepada kita maka kita tak akan giling dah. Kita pun sama naik aja. Hmm. Ya. Oh, sama naik eh? Maksudnya kerana kelebihan yang begitu banyak dalam zikir tersebut. Ah, eh. okey jadi apa nama uh, di situ lah kita nampak bagaimana kalau kita tengok di sini Syarah Ibnu Katsir apa nama uh, membawa pendapat al-Imam uh, apa nama uh, Imam Ibnu Jurain eh dia menyatakan kemudian diriwayatkan satu hadis daripada Isma'il eh sami'tu Uthman di dunia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu apa nama berdiri berkhutbah di atas mimbar lalu Saidina Uthman mengatakan Apa bila baginda apa nama apa bila Sayyidina Uthman membacakan ayat wajiat kullu nafsin ma'aha saiqun wa shahid. Jadi Sayyidina Uthman mengatakan saiqun pemandu tu yasukuhha ila Allah. Saiqun yasukuhha ila Allah. Maksudnya pemandu tu akan bawa setiap diri itu berjumpa dengan Allah. So kita kata bila berjumpa dengan Allah ni macam-macam kan? ketuungan tak nampak Allah mahjub innahum yawma idill mahjubun mereka pada hari itu dihalang daripada melihat Allah Subhanahu wa taala sebab kat dunia ni kita tak lihat tapi bukan bermakna kita tak kenal eh bukan bermakna kita tak boleh sampai kepada satu keyakinan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi kita akal dan Allah pandu kita untuk sampai saya yakin dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan segala sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jadi Saidina Uthman radhiyallahu anhu apabila bagi dia membacakan ayat ini disebutkan katanya sa'iqul yasubha ila Allah pemandu yang akan memandunya kepada Allah wa syahidun dan saksi yashhadu 'alayha yani akan menjadi saksi kepada setiap diri itu bima 'amilat dengan apa sahaja yang telah dilakukannya di dunia. Hmm. Eh? So kita dapat directlah maksudnya Saidina Uthman radhiyallahu anhu yang bagi apa nama hidup bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu eh? alaihi wasallam ya sudah pasti tidak akan memperkatakan tentang perkara ini kecuali baginda dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Eh. Okay. Jadi disiplin kita nampak bagaimana para ulama dalam mentafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ghaib. Okey, secukup so, banyak lagi. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ha. Oh, macam ni kita nak tahu masa kita berkat dan apa tanda keberkatan masa itu. Ha macam mana nak buat? Ada termometer tak? Okey. So di sini kita tengok apa nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam eh apabila baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat. Eh mendidik para sahabat. Di antara kata-kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan keberkatan ziarah itu ialah eh ida jika jika arad Allah bi 'abdin khairan. Jika arad Allah apabila Allah mungkin daki kebaikan untuk seorang hamba itu. Okey? Yufaqihuhu fid-din. Dia akan memberikan kefahaman kepada orang itu dalam agamanya. Ha, okay. eh. Jadi kita akan jumpa orang yang kita kata apa nama a uh, uh, dekat dengan uh, majlis ilmu, eh. Yeah. Maksudnya kita kata menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada diri dan kepada orang lain itu satu. Maksudnya Allah akan menambahkan kefahamannya dalam agama. Okey, yang kedua. Yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan bimbingan kepada para sahabat. Okey, kalau kita kata semua kita kat sini manusia belaka kan. Hamba Allah belaka. Okey, tak tengok siapa yang lebih kedudukannya. Jadi nak kata khairukum tarayyam bai di kalangan kamu eh anfa'ukum linnas anfa'ukum maksudnya yang paling memberi kebaikan manfaat kepada manusia hmm huh. nampak so macam mana kita nak jadikan diri kita bermanfaat kepada manusia kalau kita kuat boleh tolong kan eh? kita fikir di dalam kepala kita nak bagi je bukan nak minta eh bagi sikit eh bagi sikit sikit tak sebab yang itu baru level pertama kan dia belajar meminta mengharapkan orang tapi sekali first level tu dah set tu maksudnya dia bukan lagi melihat kepada masa untuk meminta pada orang tapi dia sudah memikirkan apa untuk diberi kepada orang jadi kita kata kaedah ni banyaklah kan melihat kepada setiap bagi the behind yang ada pada orang tu kalau orang tu ada banyak duit begitu he orang tu ada banyak ilmu bagi ilmu orang tu ada kita kata apa nama skill dalam a uh, training bagi training ha. jadi ia apa nama tidak hanya fokus kepada individu tertentu sahaja tidak kan menfahamkan maksudnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan agar setiap orang berusah untuk menjadi yang paling bermanfaat untuk orang lain. Oh. Kan jadi kita kata sosialiti dia macam mana? Hmm mariyahlah jadi. Maksud setiap orang akan cukup apa nak bagi hari ni, apa nak bagi hari ni, apa nak bagi. Hari ini? Apa nak bagi hari? Sudah pasti dia nak bagi apa dia kena ada pemilikan terhadap sesuatu baru dia boleh bagi. Eh katalah dia ni terkenal dengan apabila orang apabila dia memberi nasihat nasihat itu maksudnya berkesan pada orang tu ha itu kebaikan yang ada pada dia beri nasihat hmm, hmm. eh jadi Allah mengatakan al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar sedekah sedekah tabassu 'ala wajhi akhika sedekah sedekah sebab apa nama nabi berkata apa nama dipanggil sebab guruul hadis kenapa nabi berkata dengan hadis itu kerana dalam masyarakat ni macam-macam level manusia kan ada orang kaya dia boleh berlembu dengan kaya dia eh Aa, dan dia juga boleh pergi ke apa nama lekan terang eh? jadi di kala masyarakat ada golongan orang miskin tak ada beraddi cukup untuk dia makan je jadi kata macam lu nak lawan dengan orang kaya ni tak akan dapat dapatlah je ni tak kaya eh? midi kita kata keluasan rahmat Allah itu, sebab itu Allah kata rahmat-Nya luas ke semua. Rahmat-Mu meliputi semua ciptaan-Mu. So kita kata sebab tu ada ah minggu lepas ke Dr. Zulfli Digital ada seorang sufi ni dia buat nisan, batu nisan. Dia tukang buat batu nisan. Suatu hari dia pegang dia punya penyokor tu antibitik kalau an uh, apa nama uh, Dr. Jukif kalau Cina. <gara> ah, segi so kita kata autentiklah eh. Okey. <gara> Jadi bila dia apa nama buat batu nisan tu, sekurang-kurangnya Allah takdirkan, dia dia cukup-cukup cool. Suruh dia tulis satu tu bukit kecil. Bila bukit kecil dalam batu nisan tu ada ulat. Ulat hidup. Batu nisan yang solid tak ada jalan nak pergi. Maksudnya kita kata apa nama udara pun kena nama mesti padih akal kita udara pun susah nak masuk dalam tu <tip> apatah lagi makanan ah huh. jadi di situ dia ditefikir bahawa maha besarnya rahmat Allah dan itulah tanggih dia kebenaran kata-kata Allah rahmatku luasat kullu syai dan seterusnya Allah kata wa la min dabbatil fil ardh Wala fi samai illa 'ala Allahi rizquha. Tidak adalah suatu kehidupan di bumi dan tidak juga kehidupan di langit adalah tanggungjawab Allah Subhanahu taala untuk memberi mereka rezeki. Bukan di tangan kita. Hmm. Kalau kita dapat yang tu satu pun Allahu akbar. Hmm. Maksudnya tak akan rasa buat pernah bagi lagi. Kalau nak belajar ni nak jadi apa ni? Belajar. Ha, belajar, dedim. Kalau dulu masa-masa dulu, tahun 80-an eh di awal kau dah saja 170-an. Ha sekolah ni 80-an kan. Pada tahun 80-an tu kan mahu ya kan tak suka pergi mengaji apa nama sekolah Arab dia kata nak jadi apa besar ni. Kan takkan jadi ustazah semua sekolah tak cukup. Ustazah ramai lah dan kita kata kena ikut ustazah pun dapat gaji berapa banyak eh okey eh jadi kita kata di situ bila kita kata ada suatu apa nama aa, dulu kan orang dulu kita kata patuh kat ayah kat ayah kata kena aja takut walaupun masa tu kita kata tak daklah yang pergi sekolah apa nama agak kecuri kita surang aje naik bas dia tiga kali tu komplain naik bas tu komplain dek kerana taat kepada ayah ikut ah Kan? tapi di situ Allah bagi kekuatan ya eh? bagi kekuatan dan kerana ketaatan. Tapi sekarang ni macam-macam dia cakap kalau ayah dia suruh. <laughs> Okey, jadi kita kata di situ ada keberkatan dalam ketaatan kepada kedua ibu bapa. Sebab kedua ibu bapa kita dulu kita kata apa nama orang yang dekat dengan Allah kan bila nak nak buat sesuatu tu maksudnya ada solat hajat ya eh? ada solat istikharah dan sebagainya ya. Eh? Tapi yang tu dia tak dedahkan pada kita lah. Ha. Ha. Ha. tapi dek kerana kita diajar kita, kita dididik untuk menaati kedua-dua ibu bapa maka kita akur dengan apa yang mereka minta untuk kita lakukan ya. Eh. Ah jadi di situ kita nampak bahawa bagaimana Allah menyatakan apalam rahmati wasi'at kulli syai' oke okay? wa ma min dabbatin fil ardhi wa la fis sama'i illa 'ala Allah rizquha. Maksudnya Allah akan memberi mereka rezeki. Eh. Ah jadi uh, bila kita tengok apa nama uh, para ulama dalam mereka um, apa nama um, um, mentafsirkan sesuatu ayat yang berkaitan dengan perkara raib maka mereka akan lebih berhati-hati ya eh? macam kita kata uh, tadi kita tengok bagi Ibn Kassir ya eh? uh, apa apabila apa, dia melihat dalam kitab Ibn Jarir iaitu apa nama uh, Abtabari, lalu, apa tadi lalu apabila dia menukilkan pian tadi dengan ulama beliau ni maka dia juga mengukirkan apa yang telah disebut oleh ulama beliau ni dalam tafsir beliau. Cuma di sini kita katakan kadang-kadang apa-apa uh, pun perkara sebabkan oleh kita zaman sekarang ni dah boleh tengok hadis tu sahih ke tak kan. Ah jadi kita boleh insert dalam beberapa uh, apa nama program yang kita boleh tahu identify hadisnya sahih ataupun tidak, riwayatnya sahih ataupun tidak. Eh? Okay? Ah jadi kalau kita tengok secara umumnya apa yang riwayatkan oleh Ibnu Kassi dan disebut kepada kita oleh Ibnu Kassi apa yang diambil daripada Ibnu Jarir ni maksudnya ia tidak apa nama berlawanan ni eh, dengan naf yang zahir ah cuma ada sedikit elaboration bila dia kata saiqun pamandu pamandu tu ke mana mesti dah ada tanya kan nak pandu ke mana ah jadi kalau kita tengok apa yang disebut oleh Saidina Uthman mesti sebutkan saiqun yasuquha ila Allah ha dia tidak ada maksudnya apa nama tafsir itu tidak bercanggah dengan apa yang Allah sebut secara sahih maksudnya apabila kita telah dimatikan maka apa nama wa ilaihi tu rajaun dan kepada Allah kamu akan kembali yeah. ha jadi aa, begitu juga apabila disebutkan syahid maksudnya syahid tu apa alladhi yashhadu ala a'malihi ataupun alladhi yashhadu ala apa nama sahid يشهد عليها بما عملت maksudnya akan menjadi saksi ke atas diri setiap kamu itu tentang apa yang kamu telah lakukan okey duduk sini nak cukup untuk petang ni ya eh. semoga dengan sedikit perkongsian kita eh uh, apa nama akan dapat memberikan keyakinan uh, kepada kita eh di mana um apa nama masa-masa untuk um uh, kita bertemu dengan Allah itu semakin hampir dan semakin hampir ya eh. cuma apa yang uh, kita sama-sama ingatkan ya eh, uh, maksudnya di sediakan bekalan amalan kita lah ya eh. jadi kita kata amalan itu bukan hanya uh, penama perkara-perkara yang diwajibkan difardukan Allah sahaja ya eh. tapi setiap detik daripada perjalanan hidup kehidupan kita adalah merupakan uh, tanda pengabdian kita kepada Allah ya eh. sebab itu dalam Ikrar kita dalam surah Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu ya eh? hanya kepada Engkaulah. So engkau tu seolah-olah kita bercakap dengan Allah secara direct. Maksudnya sebab itu bila kita sampai ke tahap ihsan, ihsan ant'abudallaha kamu mengabdikan diri kepada Allah. So tak apa suka transit kepada sembah. Kan? Eh? Sebab sembah ni macam nampak jauh. Maksudnya nampak teredit daripada kehidupan. Eh? Ah jadi tisu Allah apa nama Nabi Islam dalam definisi ihsan menyebut anta'budallaha eh kamu menyembah Allah ataupun kamu hamba diri kepada Allah sebab ta'bud ta tu daripada ibada. Ibada di situ keluarnya abdul. Faham boleh? Ah jadi maksudnya kamu mengabdikan diri kepada Allah ka annaka tara seolah kamu nampak Allah Subhanahu eh? wa taala. Okey? Jadi di sini lagu dia kita ngata ia kalau walaupun kita tak nampak tapi kita nak sampai ke martabat ihsan tu. Maksudnya kita mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kita nampak Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam takun tarahu walau kunt kamu tidak nampak Allah di dunia fa innahu yarak. Eh Allah itu nampak kamu kita okay, tadi kita dah sebut macam Allah Subhanahu ta'ala apabila apa uh, nama uh, uh, Allah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam antazilina ayyuhal muzammil kan kemudian ya ayyuhal mudaththir al muzammil orang yang berselimut ataupun diminta untuk menyelimuti dia kan okey jadi kita kata bila Allah panggil dia tu apa tandanya engkau lihat kan okay. kana ta tempat akan bangun. Ini bila Allah panggil dalam keadaan orang itu berada dalam keadaan dia tak panggil ya Muhammad. Allah tidak panggil ya Muhammad. Kan? Tetapi Allah panggil ya ayyuhal muddatthir. Ya ayyuhal muzammil dalam keadaan orang itu begitu. Ah. Jadi kalau kita nak sampai kepada tahap ihsan, maksudnya ayat ini juga membantu menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampak kita walaupun kita tak nampak. Ha, itu yang dikatakan tahap ihsan dalam ta ibadatan kepada Allah. Eh, jadi dalam kita berjalan, kita tahu Allah tahu kita sedang berjalan. Eh. Maksudnya apa saja perlakuan kita, kita akan menghadirkan Allah itu dalam diri kita walaupun kita tidak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eh. Okey. Jadi apa nama Uh, segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu eh, Wa Taala ya segala kekurangan dan kelemahan itu uh, daripada kita manusia ya eh, semoga uh, dengan atu usaha, usaha kita untuk um, cuba apa nama uh, syiar ilmu yang ada pada kita ini sekiranya kita melakukan kesalahan ya eh, mungkin kita boleh membaikki daripada satu masa ke satu masa ya eh. bukanlah seperti kata yang bercakap ni dah sempurna ya eh, tetapi atar dasar kita ada tanggungjawab ya eh, antara satu sama lain ya eh. maka kita apa nama adakan usul untuk saling ingat mengingati dan saling untuk membincangkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu eh. wa taala ya semoga dengan itu akan meningkatkan lagi darjat kita di sisi Allah sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi ya eh. ha jadi buat akhirnya kita sudahi dengan sedikit doa uzbillahi minasyaitannirrajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين حمد الحامد حمدا شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها يا الله من جميع الحاجات وتطهيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والakhirah ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاه من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله